Då är vi igång nu igen ja. Då får vi säga hej och välkomna ja, hej. <laughs> här, <laughs> hej och välkomna Här sitter vi med lite kaffe Vi, vi ska göra en, en, en podd Om att göra en podd tänkte vi Det blir en väldigt kort podd idag tror jag för att vi, har inte, vi vet inte riktigt vad vi ska göra Det är det vi ska ta reda på Men Kort och gott så heter det programleda. Ja, äh, jag heter Per-Erik äh, Färb. Äh, har absolut ingenting med, med Varken radio eller musik Eller studioteknik att göra överhuvudtaget äh, Jag jobbar som konditor Det är det jag försörjer med mig Jag har ett par ja. barn hemma äh, Det var kort om mig du, ja. du är Emil Jag är Emil Jag är den som äger studion här <laughs> ja, jag, tror, ja. jag är utbildad musikproducent Slash ljudtekniker Och Ja jag jobbar på samma företag som Perra här bredvid mig. Mm. Ska vi nöja oss med det? Ja, vi nöja oss med det. Mm. Eh, vi vi, vi eh, ska, ska precis börja och försöka komma på vad vi ska ha för mm. eh. Du var varit inne lite på Rancid. Mm. Men så, mm. så gjorde du en, en bra godling tycker jag. Du googlade på... Vad var det? De femton... Världens 15 gladaste låtar. Det är svimbra. Mm. Det första som dök upp tyckte jag var riktigt svimbra. Vi ska se om vi kan höra det här. Ja, men det här är ju bra början. Ah, lite lång. Ja. Ah, vad har vi för för fler så. Don't worry be happy med Bobby McFerrin. Den... ska vi se om kan få Nu nu nu behöver vi den här pausmusiken. Ja. Är... Vad Det för... du? don't worry be happy. Ja, precis. Nu <här> borde ha så här ljuder på din telefon så att man hör när du klickar. Ja, vi ska ha lite ljudeffekter färdigknappade på, på datorn tycker jag som kan. Mm. Ha, det brukar vi väl ha på, ha på radio. Det här tycker jag är bra. Det här kan vi väl ha som... Vi, vi har en som. Oh, ja, ja. Är det, det var din telefon. Ja, det det, det behöver ju bara vara de första tio sekunderna. Ja, men det skulle du. inte det vi, vi tar den, vi bokar den så länge. Inget är i statistiken. Vi tar den så länge. Mm. Perfekt. Vänta då, då måste vi, då måste vi nästan eh, premiärspela den en gång. Ja. No. Nu, nu kommer Nej! Som är så för mig. Nu, nu är det premiär. Ja, ah, bra mm. feeling. Man blir glad. Men är lugn. EP3 <laughs> Ja, vi får klippa den innan han börjar sjunga där så i, i framtiden Eller EP2 e, EP2 mm. hur, hur, kommer, hur kommer det sig? Ja, du heter ju ja, Edberg, ja, just det Ja, Edberg, nej jag tänkte mig på Emil också ja, Emil. Emil och Perra ja. Och sen två, vi är två personer Ja, och sen heter ju jag Per-Erik Så det blir ju också två E och två P Ja, ja just det men då skulle du kunna heta P-E-E-E-E-2. <här> <här> eller e p e e 2 <här> Jag tror vi... Är... <här> <här> Får lugna ner oss lite med förkortningar. <här> jag, jag, jag heter ju... Nu, nu kommer jag få det. Ja. Så det. I, I och med att jag heter Per Emil. Du heter Per Erik. Ja. Uh. Då kan vi heta Peppet. PP2 Det känns lite taget Det finns ju de här PP3 i P3 Ja, ja men därför är det... du kan folk såhär Råka googla fel Ja, ja det, är, det är inte Det är inte helt tokigt Faktiskt Kan få någon lyssnare på mig? Jag måste ta med den de här luren Jag blir helt snurrig Av att höra mig själv Det är en vanlig sak mm. Ehh Ja, men då har vi, då har vi en jingel en benjet. Eh, ja, ja, det är snabbt. Men nu ska vi göra ett kort program idag. Mm. Så Vi ska ha ett namn. Eh, jag, jag skulle vilja, vilja drapa podden. Till. Vi, vi gör en podd podden. Bra. Ja. Enkelt. Ja, och, då behöver man inte gissa sig till vad det handlar om. Utan mm. men, nu, ska vi ha ha en alltså, smeknamn peppe. <laughs> eller vad är <var> det <laughs> var, vad var? EP EP EP3, EP3. EP2 ep Ja. Ah. Ah. Vi får dra till någonting. Mm. Vi får se. Men får vi komma upp sen när vi skriver in det någonstans på på iTunes eller var det ska upp någonstans. Mm. Vi ska göra en liten att göra lista. Vi har väl lite konton vi ska registrera på olika sociala medier typ mm. typ SoundCloud iTunes. Typ Facebook. Facebook kan ju vara bra också. Mm. Twitter. Twitter. Någon måste man twittra. Jag vet inte. Jag är nybörjare på det. Jag, jag laddade faktiskt ner Twitter i förrgåren och sånt där. Det. det känns bra. Ja, Jag mm. har laddat ner någon gång. att använda det men nej, det gick liksom inte. Äh, det är svårt. Äh, ja, det är svårt. jag tror det gäller att ha någon. Verkligen ha någonting man vill förmedla mm. För att det ska vara värt. Jag har bara suttit och läst vad andra har skrivit Det, det är ju rätt kul mm. Men det kan vara bra jag vet inte ja ah, Vi kan ju vänta med Twitter kanske Men, men, men Facebook ska vi väl ha men, vi skulle kunna twittra allt vi säger i våra podder. <laughs> ja, men det du... för, för, för folk som inte har hörselskador eller någonting. Ja, det är bra. Mm. Eh, och och man får, vi får ju väldigt mycket att twittra då kanske på ganska kort tid. Ja, det är sanntviskt. Vi kan ju sprida ut det lite grann över tid. En, en kvarts pratande. Mm. Vi får räkna ut hur många twittrar det blir. Hur, hur många bokstäver man lyckas Finns det mer kaffe förresten? Eh, nej, det var allt. Det var, jag, jag hade en pytteliten eh, termos, tyvärr. Typiskt. Mm. Eh, jag, jag misslyckades lite med kaffe. det var det för lite, dels var, det, mm. eh, var eh, nästa, nästa punkt i vårt program Det är ju eh, att prova ett par olika punkter. Nu har, inte jag, nu har vi inte så många prover, punkter att prova. Jag har skrivit upp... Ring, ringa en kompis ska vi göra, vi har ju en kompis vi ska ringa, din kompis mm. eh. Jonas. Ja, Jonas Eller Kristoffer som han vill bli kallad för Ja, jo Kristoffer Jonas mm. Vad, presenter vad presenter presenterar han sig som Kristoffer i telefonen? Eller säger han Jonas Ja, då? jag vet faktiskt inte, vi får se ja. Vi har lite, jag ska nästan ha lite betting om det mm. Han, han är... har ingenting att betta om här Han har ju ingen aning om Nej, nej, förhoppningsvis hänger an med på en gång jag känner, Det känner jag blir att det kanske blir lite stelt Och folk får reda på att man sitter och spelar in Då kanske man lägger på på en gång Ja, det är sant blir, blir Jag skulle nog instinktivt bara lägga på på en gång <laughs> Jag som tanke om kommer det Vi får se Lite tanken är väl att vi Ska göra Ett annat program utöver det här. Vi gör mm. en podd om en annan podd vi gör. Den här podden handlar inte <laughs> om, om den här podden. Även fast vi, samtidigt så försöker vi lösa ut hur vi ska göra det här. Mm. Eh, men då tänkte ju kanske, kanske han, Kristoffer Jonas eh, vill vara programledare i mm. den andra podden. Men vi kan ju fråga om han är intresserad. Ja. Och sen så får han ju fundera ut vad han vill prata om mm. du, du, du sa ju att han var duktig på Att prata om fotboll mm. Ja han är duktig på sport överlag. Väldigt duktig Någonting som fick mig intresserad Var att du sa att han fick Din ex-flickvän mm. Eller vad ex. att, ex att, att det är kul att titta på fotboll Som i vanliga fall inte alls vill att titta på fotboll jag är en av dem Som ansluter med de som verkligen hur och tittar på fotboll i varje fall Ja var nej, alla det gör hon också ja, och, och, <skratt> Skulle det... han kunna få mig att bli intresserad av fotboll Då är han ju bra på att prata om fotboll Så att då borde, borde, borde han ju kunna få Vem som helst att tycka att det är bra Ja, ja Höga för, förväntningar eh, Nästa <skratt> punkt Så tänkte jag att vi skulle testa Den här eh, punkten v Vad har du lärt dig under veckan Det var bara en idé Jag fick att du ska... Vi skulle ha något, någon, någon slags kunskapsorienterat program mm. Skulle jag vilja göra eh, Sen vad det handlar om för kunskap Det, det får vi se Vi, får, vi, vi provar den punkten eh, Och sen sist utav allt Innan vi tackar för oss idag Så Ska vi komma fram till Vad vi ska göra nästa eh, näs, Nästa Pod. Så vi, vi har väl lite grejer Vi ska ta i tur med Nu har inte jag skrivit något mer om det Så vi får, vi får en, liten, en liten paus när vi snackar ihop oss Innan vi vet vad vi ska säga om det mm. Det blir någon eh, hissmusik Där under tiden med, Medan vi reder ut det Nu, nu är vi tillbaka Du försökte Jag försökte ringa Kristoffer Eller Jonas som han egentligen heter Men han, han svarade inte det, det kanske inte gör så mycket Då får vi lite, lite tid På oss till, till nästa Nästa sändning Att bearbeta honom lite Så ja. vi kan få med honom Precis. Då hoppar vi vidare Till, till nästa, nästa punkt istället vi ska ha något lite vi borde ha något litet ljud mellan alla olika punkter. Bara ett, ett mm, blip, koppling. Ja, det något, något det? sånt där. Aha. Lite pengar. Det, jag, jag... Men då kan vi göra pianoet. Då är det bara en synte Ja, perfekt. Mm. Har du, har, är den på nu? Nej. Ehm, nej är ah, Då tar vi det nästa gång. Ja. Annars är jag väldigt förtjust i Mario-ljudet. När man hoppar och pringar och få fram pengar. Det är pengar på ja, mm, Ett sånt ljud ja. ja, skulle Bell. Ja. Ja. Eller ska man ha en liten bjällra bara. En En fysisk klinga. Har vi någonting du kan slå på här inne? jag har ett sånt här. Mm. <laughs> ja, ett, ja, men det är bra. ägg. Nej, ja, vi lägger den fram men så har vi nästa punkt, ägget. det mm. så, så. Ja, det är nog för kort. Jag tror det är bra med en liten mm. skakning. Vi får lyssna lite. grann. Ja, så där. Jag får lyssna på hur det <laughs> Kanske låter förskräckligt mm. eh, Nästa punkt Är Vad, vad, vad har du lärt dig under veckan? Vad jag har lärt dig under veckan? Ha. Ja eh, Eller Jag ett, ett, att man kan få ett, att man kan, att man kan få ett, ett virus, Skärt, men Emil, va? Ja. Ja, man kan få ett, ett virus, ett virus man mellan benen, ja, det finns väl sådana virus också, är det, det är jag, det du har lärt dig nu, ja. att man, att man kan, kan få ett virus eh, mellan revbenen, ja. Det är jävligt konstigt Jag har gått runt och ojat det en du har till och med varit sjukskriven mm, För att det har gjort så ont Men de kan, inte, de kan inte ge dig någon medicin och få dig frisk Nej, det sa de sa Jag ska typ käka, vad heter det Antibiotika? Nej, inte antibiotika äh... Antikroppar Nej, iprem Jaha Feberlenset, nej inte feberlenset Men vad heter det, antiflammatoriskt Antiflammatoriskt mm. Så det var det jag Men du blev inte av med själva viruset Hur länge då? Ett halvår upp till ett år ska jag gå med det här Det var en ursäkt nu för att slippa träna i alla fall Mm ja. Så att, Ja, det är <laughs> <ett där laughs> <dåligt laughs> <samvete. laughs> ju skönt Jag tycker skönt Jag springer lite grann på fritiden Jag tyckte det var faktiskt skönt När jag lyckats överträna mig nu Så att jag fick svinont i benen här om häromdagen Då kunde jag sitta hemma och inte göra någonting Med gott samvete, det var jävligt skönt <hör> Alltså träningsverk? Ja, oh, jag har ingen inte direkt träning Jag vet inte vad det är, vad man kallar det Jag tror jag är överbelastad benen Det är väl en form av träningsverk Fast i... Är såhär, i lederna typ ja det känns i lederna snarare än i musklerna ah, det och... växtvärknet ja men nu har jag aldrig haft växtverk men jag kan föreställa mig att det skulle kännas någonting liknande nu, nu är inte jag någon springer eller, eller läkare så jag har koll på det men utav erfarenhet sist jag kände så här då ignorerade jag att det kändes så här och sen så bara körde jag på jag tänkte om jag tränar lite hårdare så så, så det gjorde det inte Det nej. slutade med att jag var utslagen. Jag kunde inte. Jag hade problem med att gå en månad <laughs> Så den här gången lyssnar på kroppen och så, och så sitter jag och knappar lite på datorn hemma det, Jag misstänker lite grann att, att en del av anledningen Att vi sitter här just nu Det är för att jag kan måste att göra <laughs> <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, jag inte kan springa av med all Extra energi Ehm <laughs> ja. um, så att vi får se hur det här går när jag ska börja springa. Då kommer jag få svårt att prioritera. Nu mm. då vi lyckas lura hit Jonas Kristoffer. Så du har lärt Fan, dig nu under men... veckan att du ska inte springa när det är ont? Ja, ja, ja, ja. men det var, det var inte ens det jag hade tänkt att jag ska ta upp. Men det, det blev faktiskt en bra lärdom. Eller <laughs> ja. det har inte... Eller jo, jag lärde mig förut när jag gjorde illa med Att det var en dålig idé att springa Men den här veckan har jag ju lärt mig Däremot att det har varit rätt skönt Att inte springa när man har ont mm. Ja mm. Nu svamlar jag Usch, Men då har jag Bränt av min uh, Lärt mig under veckan uh, Punkt också ah, coolt. Mm. Tack för den mm. Mm. Det var, det var ja jag, jag hade bara en dålig ursäkt. Jag tänkte, men jag kunde inte komma på någonting som jag har lärt mig den här veckan. Så jag tar någonting som jag har lärt mig för jättelänge sedan. Men då, då, jag, då, då sparar jag på den tills, tills vidare. Kan till... Tills nästa gång. <laughs> ja, tills nästa gång jag inte har kommit <laughs> på någonting. Åh, oh, ja nu, vi, nu ska vi ha ett sån här pip eller, censur, eller en sänkning av ljudet där. Inga svordomar. jag var vi redan kommit överens om. Det behöver vi inte beta av den punkten. Nej. Eh, och så lite... Sådana här pausmusik, en mm. gång som vi inte vet vad vi ska säga så ska vi ha lite jassihiss lite Ja, ah, jag vet inte, Ingen ska vi nog inte missbruka Nej, kanske inte Eller så ska man göra det för att folk ska komma ihåg ah, så kan, Ja, så vi kan börja med missbruken. missbruka den mm. eh, Märker vi att ingen lyssnar på oss vi får alltid missbruka Ja, ah, då kan vi skära ner lite grann här. Ja, bara hör dem som intro Och sen, jag, alltså, jag är ändå jag är jäkligt het på, på -hiss musik det jag tycker det är en skön feeling En avslappnad feeling Nej. Eh, Vad var vi någonstans? Jag glömde det, vi, ska, vi Det är den sista punkten som vi ska gå in på Vad, vad vi har lärt oss av den här podden Ja, vad har vi lärt oss av podden mm. eh, jag Tror du det är den vi ska in på nu? Ja, jo, men den, den kör vi då, Nu! Eh, ah, nu! Ja. Eh, vad har vi lärt oss poddmässigt idag? Att man ska ha ströspunkter, så att man inte står och babblar i en massa strunt. Så att det inte bara blir vokaler ah. alltihopa. <laughs> vi gjorde Vi gjorde en, en, en... Det här är inte den första inspelningen, det här är en andra inspelningen. Den första var det alldeles för mycket vokaler och det ja. hade kräts alldeles för mycket hissmusik i för att... ...täppa till all, all, all, all, alla våra luckor liksom. Jag vet inte vad jag skulle säga. Punkter, eh, spalta upp ett schema för, för podden. Jäkligt bra idé. Mm. Och sen, sen också att försöka äh, att inte tänka på mikrofonen, att man har mikrofon i närheten överhuvudtaget utan bara sitta och snacka. Alltså bara... Ja, och det är någonting som det är, är svinsvårt. Jag, jag, jag tror att en, en del, eh, en, en, en slags lösning på det, det är helt enkelt att vara flera stycken. Ja. Då är det hela tiden Någon som kommer på någonting Och säga Förhoppningsvis Och sen så Ju fler som snackar Desto lättare Att kanske glömma bort Vad fan man sysslar med mm. Förhoppningsvis Jag vet inte vi, vi ska Vi ska Det tar oss Till, till, till nästa Äggskrammelpunkt Det här Att vi ska Ha lite Uppgifter Till, till nästa vecka Och då är en av de uppgifterna Att vi ska Försöka få hit Få hit Christopher Jonas ja Så jag tänkte det får det bli din uppgift till, mm. till nästa vecka Det är att, att bearbeta honom Så att, så att mm. han vill vara med Jag eh. kan se om jag kan försöka Spela in samtalet med honom När jag försöker få med honom också ja, Det vore ju guld ja. eh. Jag tänkte jag ska försöka bearbeta Fredde om det går Det mm. känns som jag har tagit på mig Ganska Svår uppgift Ja Kanske. Jag vet inte hur sugen han är så här, Rent spontant så känns det som Att han är inte är så sugen som, som han kanske Skulle vara bra på det Eller, hur, mm. hur ska jag uttrycka mig jag, jag tror att han har potential att sitta ja, och också, Men väldigt. kanske inte riktigt Intresset så jag, ska, jag vet inte riktigt hur jag ska locka hit honom Eller ja mm. Vi får se Det ska fast... det det vara skitkul Sen ska vi ha har vi ju faktiskt eh, Nyman, Nyman ja. mm. eeh, Försöka få med honom på, på, på något vis vi har, ju, vi har ju en idé om en programpunkt också Nu hoppar vi tillbaka till att prova ett par punkter mm. eeh, Ja, vänta nu. Ja. Nä, nu backar vi tillbaka eeh, Då borde det vara en spora tillbaka <laughs> Men vänta nu Men vi har ju redan provat den här punkten Att ringa någon nu gick ju inte det idag, vi skulle ringt Jonas Men mm. han svarar inte Jag tänkte, vi kan ju prova att ringa Nyman också Ja Och vi lägger upp det som en idé I övertalningsförmåga Är det så att de inte, vi försöker få hit dem Först och för främst Och ja. är det så att de inte vill hit, då kan man ju kanske lika dem till att svara i telefonen i alla fall. Ja, precis. Då kan vi säga att de kan, de ju bara lägga på luren ifall det är så att de ångrar sig. Mm. Så det är, jag har faktiskt en fråga nu. Hur ofta ska vi lägga ut en sån här? Ja, det har jag tänkt en hel del på. Jag kommer det borde... ingen vart det. <coughs> för det borde ju vara ändå hyfsat ofta. Typ... Det behöver inte vara så ofta. Jag tror huvudsaken är att det är... Fasta tid. Att det är jämna ja, mellanrum emellan. Sen hur långt mellanrummet är, det är kanske inte. Hur länge är Jonas här? Jaha, men ja. Vi tar lite hissmusik då så får vi se ja. om han är med på luren sen när vi är tillbaka. 20 <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nu eh, ringde ju Jonas. Ja. Jo. Uh, han? vill inte vara med på telefon, men han kommer hit nästa gång. Ännu bättre. Mm. Fan vad kul, nu får vi fira med, med, lite, med, med lite mer choklad. Ja, lite mer choklad. Just. Perfekt. Mm. Och apropå på saker som vi har lärt oss mm. idag, mer kaffe måste vi ha med oss. Men så ja. ska ha mycket mer kaffe. Då kommer vi vara fler personer också, då kommer vi vara tre. Ja, men när vi hoppar så mellan punkter, måste vi göra, göra så här. Nå. Ja, oh, det nu, nu blir, nu blir lite rörigt. Det får man räkna med första gången man gör det här. Ja, mm. uh, nej men, jag, jag tror vi har fått med allting nu. Eller? Känner du att vi har fått med allt Ja, jag tror vi har fått med allt Alltså, vi har jag sagt att vi vill ha med i alla Vi ska leta reda på lite riktig... Ja, jag vill leta reda på lite riktig hissmusik nästa gång. Jag tror det är bra att mm. utfylla mm, Så kan vi få, få den här... Uh, Don't worry och slappna av lite grann. Och vi kör en åt det här avsnittet. Och mm. mm. så måste vi ha här vistningsgrejen till själva namnet på programmet. Eller på våran podd sen också. Ja, vi, But... vi e 2 <laughs> Nu är du inne på det här e 3 igen. Men <laughs> 3 ja, ja. Jag har ju inget namn så jag... Nej, äh, det, vi, får, vi får fila till en ordentlig Jingel till nästa gång mm. Och ha den Den får vi nästan sitta och, och Pula lite med Vad var det är där som lät? Det var någon som kom innanför ytterdörren Här ute? Mm. Jaha Är det folk som sitter och lirar här nu eller? Nej, ja, ibland. det är ingen Ja, det är ju någon ja, här nu Borde man inte att i, höra... I, hör, i, i, hör, ibland, <laughs> vi, så kommer man sitta här så kommer man, kommer man höra musik i bakgrunden av okay, folk ja. som spelar live. Ja, ja men det, det, det, det skapar lite stämning. Det vore bara trevligt. Mm. <laughs> Eh, ja och sen ska vi ju anordna lite konton Det kommer vi ju i och för sig ha, ha fixat I och med att vi får ut där här Så får vi se när det här dyker upp mm. Just det, jo ska vi, ska vi ha som mål en gång per vecka eller? Mm. eller en gång varannan vecka vad, vad tycker du? En gång varje vecka skulle ju Egentligen vara det bästa Men frågan är Om det går Vi har det som mål ja, har... Blir det varannan vecka så blir det varannan ja, Vi kan börja med varannan vecka och sen så har vi mål att ha varje vecka. Ja, så gör vi. Vi behöver ju inte göra så jäkla långa poddar. Tack för en avslut för idag Ja, det måste vara en avslutningsjingel också. Ja, men det vill bara låta... Jag tänkte, vad fan, det vill bara låta den här... Som ett skämt. Nej men det är väl bara att vi låter, då kan vi väl låta Don't Worry få fejda få ut alltihopa. Mm. Avslappnat. Trevligt, glatt. Mm. Tack och hej. Awesome. Here's a little song I wrote.